Всеволодний Стайко. Тореадори з Васюківки. Трилогія про пригоди двох друзів. Видавництво дитячої літератури «Веселка», Київ, 1973 рік. Частина перша, яку розказує Павлуша Завгородній. Надзвичайні пригоди Робінзона Кукурузо та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього в школі, дома, та безлюдному острові поблизу села Васюківки. Розділ перший. Метро під свинарником. Терадори з Васюківки. Собакевич. От знайди, біда! Авантюрист шмаркатий! Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимеся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клунею, уткнувшись у землю носами й не дихаємо. Вилазь у бої ще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш. Знаю, знаю. Ледь шутно зітхає мій друг, і нарешті наважується подати голос. Діду. Жалібно озивається він. Давай, давай. Діду. Ще жалібніше повторює мій друг. Ви... Одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь Вони ще мені умови ставлять, вишкварки, ану вилазьте Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро, таке як у Києві Я вам дам метра, я вам такого метра дам, що... Ми ж не знали, ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде Одійдіть, діду Довго ще тривають переговори, нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим рохканням п'ятипудова Льоха Манюня, противна й плямиста, як географічна карта. У, щоб ти через неї ми вскочили в халебу. У нас була прекрасна, благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Восюківці, станція Клуня, станція Кривогруша. Три копійки в один кінець. Родичі – безплатно. З учительки арифметики – п'ять копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника. І раптом непередбачена катастрофа. Клята Льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти, дзузьки. І зняла такий верск, що причовгав дід, ну і... Гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємося, чи не заскочить нас зненацька дід, щоб нам'яти вухо. Хоч обіцяв він, що не чіпатиме, ми поки не кінчимо, але хто його зна. Ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху. Ох, лаявся. І де він отих слів набрався? Проте діда не видно. І поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів Ява в Індійському океані. Ото що Ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Ну, так Ява – це не острів. Ява – це мій найкращий друзякий напарник. Ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке Ява. То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно мале хотіло сказати «Я Ваня», а вийшло «Ява», чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось оте Ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер-товариш Валігура, що живе в нашому селі, так його зве. У них, взагалі, вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає. Корова «Контрибуція» називається. А дід? Ви уже з ним знайомі. Мисливець завзятий. На полюванні, коли стріляє, ліво око онучею зав'язує. Бо в нього ліве око, без правого, не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є дід Варава з тою онучою, окже ж і б'є. Городські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки ахають. Ви, дідушка, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь Старого Реня навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реневим назвали. «Мати ж Явина, депутат райради, ланкова кукурудзоводів». Якось Ява з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить. «Опозорів!» – вона буквуерне вимовляє. «Мамо депутата на все село опозорів! Загаза Чоктова!» Такого шелесту наробила, я би не знав, куди й очі подіти. Стояв-стояв червоний моврак, а тоді як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер у Яви – ого-го, сталь, а не характер. Таких на мільйон лише один буває. Ява сам говорив. «Ми? – говорив. – З тобою, Павлушо. Хлопці, будь здоров. Точно-точно, без брехні». Ми такі, хлопці, з фантазією, скажи. З фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Салемону чора біля сільмагу казав? Он докаже, Ява і Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, ганстери, а не хлопці. Нема на них буцигарні. Чув точно. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас греміла на всю Васюківку, як радіо на перше травня. «Треба!» – погоджувався я. І я весь час вигадував різні штуки викаблуки заради нашої слави. Отож, ми з ним піймали в лісі погудькало і випустили в клуб під час лекцій на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом, думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку я вас казав. «Давай влаштуємо бій биків!» «Га!» – не відразу второпав я. «Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися? Торіадор. «Ага! Той що?» «Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі з гінджалом. Перед ним танцює!» «Так, так, так! А потім раз! Бик, беркиць і оплески!» Ага, здорово, але ж це убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Тю, дурний убивати. Що це тобі, м'ясо заготівля чи що? Це ж видовище на стадіоні, вроді футбола. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив? тореадори – це найсміливіші герої і ловкачі. Головне тут – тренування і спритність. Розумієш? Уперше в історії Васюківки бій биків. Тореадор Іван Рень і тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у Жмеринці видно буде. Я посміхнувся. Це було здорово. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми помощувалися зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була відхилена одразу. То таке страшнюче мур мило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари. Землю гребе ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні голий-голісінький, загоряв. Голова під парасолькою, все інше на сонці. І раптом Петька. Дачник як рвоне, бугай за ним. Дачник товстий, з черевцем, бачить, не втече. А тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо. Але факт півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію. Додому їхав. Ні, хай з богаєм, петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був цап Жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противний був цап Жора, бо з'їв мою сорочку, коли я у колобані купався. Але Ява мене не підтримав. Ні, сказав він, Жора дуже балакучий. Весь час мекекече. Ми, ми й оплесків не почуємо. І йдеться пробій биків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось, велике і крутороге. «Коров'яче?» – кажу. «Слухай, то може узяти просто корову? Бо крім петьки, справжніх биків у нас чортма, а корів скільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик». Я задумався». «Хто знає? Може й так». Тоді, кажу, кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один рік зламаний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою. Карикатура. Такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, і контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїся. Я боюсь. От я зараз тобі дам у вухо, і ти побачиш, як я боюсь. А ну, забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїся. Боюсь, боїся, боюсь, боїся. Я схопився рукою за вухо і в свою чергу затопив Яві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві і викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани і сорочки. Перший отямився я. «Стривай!» – кажу. «Годі! А то замість бою биків у нас вийшов бій дураків!» «Це ж ти винен! Ну, гаразд! Спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо, а то твоя манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака». Мені вже остогидло битися, і я удав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку».